Boa noite pessoal, é, continuando aqui com a minha tentativa de gravar um podcast diretamente do carro. Estou saindo agora do trabalho, são 7h15, e indo para casa e tô fazendo essa segunda tentativa, ver se eu acerto o software, o que, que dá para fazer aí. Agora eu tô tentando gravar com o telefone, com, com o microfone da lapela para ver se a captação do áudio da minha voz e também da música ambiente melhora. Você está indo aí com com a minha carona e nós estamos ouvindo White Zombie. Essa música diretamente de 1994, tinha essa música em um jogo para 3DO que, eu, que a gente gostava de jogar naquela época. Não vou lembrar o nome do jogo, mas tinha essa trilha sonora do White Zombie eu achava fantástica ter um jogo com trilha sonora de heavy metal era era animal né como a gente era inocente bom é... hoje à tarde nada de novidades uh, postei o primeiro episódio do podcast e já tive alguns retornos alguns amigos ouviram acharam ganhei um pouco com os serviços de hospedagem também para gerar o RSS, o feed pra, da, da forma correta para poder colocar nos programas gerenciadores de podcast, no iTunes, né? Então, mas eu, depois de um pouquinho de, de, de surra aí eu consegui resolver isso daí. Vamos ver se agora as coisas se ajeitam e eu posso começar a publicar todo dia aí essa, essa brincadeira. Olha aí a música... Eu fico me perguntando se a minha voz é muito estranha, porque eu escuto ela e eu acho ela estranha, mas isso acontece com todo mundo que ouve a, a própria voz gravada nas primeiras vezes, né? Eu tenho muita coisa que eu preciso corrigir na voz, os vícios de linguagem, pronunciar melhor as palavras, nessas Essas coisas, o falar né, que a gente fala muito aqui no, no, na minha região. E, e essas pausas, né? A gente fica pensando no que vai falar e tal isso não fica legal depois então eu tenho que ter um discurso mais direto né vou precisar olha o meu Ney vou vou tentar fazer essa essa adaptação brincar aí com a minha voz ver se eu ajeito ela se eu, se eu arrumo se eu deixo ela um pouco melhor para para ser ouvida porque quem quer que consiga aturar ela para participar da brincadeira é vai acontecer aí, né? De, de às vezes eu eu parecer um pouco ausente, mas é porque eu tô gravando no trânsito, né? Então eu tô prestando atenção no trânsito, tô conversando comigo mesmo e pensando que existe uma audiência para isso. Então eu vou, vou tentar aí adaptar da melhor forma possível esse tipo de situação. As coisas estão andando, né? Tô quase chegando aqui em casa, mas Alguns segundos já vou estar entrando na minha residência, na minha garagem. É, o que eu percebi que é, ao ouvindo o teste que nós fizemos hoje de meio dia é que a aquela coisa de, de ter os sons da rua, né? O, o, o, a seta que eu dou no carro é o, o O, o, o barulho do buraco na, na rua, o barulho do portão da garagem abrindo, do freio de mão sendo puxado, eu, eu achei interessante isso, eu não vou tirar não, eu vou, vou deixar assim, é mais é divertido você saber tentar imaginar o que que eu tô fazendo enquanto eu enquanto eu tô eu tô falando né, eu, tô, eu posso estar falando uma coisa totalmente é, alheia ao que tá acontecendo ao meu redor naquele momento, então O que está acontecendo aí é, é esse teste. Eu estou me divertindo bastante, na verdade, fazendo esse tipo de, de, de coisa e, e eu espero que realmente possa ter algum retorno de participação e tal para essas coisas. Eu fico por aqui, pessoal. Vocês ouvem mais um pouquinho de White Zombie. Acabou! Tchau para vocês!